Al segle XIV, els pagesos vivien sota el domini dels senyors feudals, sense cap llei que els emparés. La seva dignitat era trepitjada constantment i només podien assolir la llibertat fugint a unes ciutats que creixien enfrontades al poder de la noblesa. A Barcelona, la incipient burgesia va establir institucions que van mirar de frenar els abusos de reis i nobles, i va alçar edificis que s'han mantingut drets al llarg dels segles. L'església de Santa Maria del Mar, el barri de la Ribera, no la van construir els reis ni els bisbes, sinó el poble. Aquesta és la història d'un dels homes que van fer realitat aquell somni. T'has grillat, estanyol! Completament grillat! Senyor Esteve, què ha passat? Ton pare, Bernat, ha tingut un dels seus rampells. Li proposo fer la collita plegats i em contesta que vull robar-li. No posaràs ni un dit a les meves terres, abans et mato! Ah, està cada dia pitjor. Hi hauries de fer alguna cosa. I aquí, tots dos sols, sense ningú que us doni un cop de mà... Ens apanyem. Ja no ets cap nen, Bernat. A la teva edat, hauries de tenir llets. Què et deia aquest brètol? En Pere, Esteve, només mira d'ajuda. Mentida! L'únic que vol és treure'ns les terres a poc a poc. T'ha tornat a dir categories de casar, oi? Tant és el que m'hagi dit, pare t que havia estalvit i vaig donar de dota a te germana, primer la seva part i després la teva, el seu home ho necessitava per establir-se a Barcelona. I ja us vaig dir que em semblava bé. No hauria d'haver-ho fet. Tu també tenies dret a casar-te. No hi va haver l'ocasió. Vaig fer mal fet. Una part dels diners eren teus. Tan se val de qui fossim pare. I a més nosaltres tenim les terres. Ton pare era un bon home. Encara que el prenguessin per boig, era un bon home. Què faràs ara? Et cal una esposa, Bernat. És molt treballadora, s'ocuparà de la casa, t'ajudarà amb les terres i els animals, i és molt forta. Et donarà els fills. Si et cases amb la meva Francesca, no et faltarà de res. Acostrarat filla. Necessito, Bernat. Cuida'm-la bé. Brindo pels nuvis! Simulíssim. Ja li tocava amb el meu. No, no, gràcies. El no, final, que no pot sí, fer. La... Ja Felicitats! Sí, això és veritat. <laughs> S'endú un bon tros de dones. <laughs> <laughs> Ho vull tornar a sentir. Jo, Francesc Esteve, lliura el meu cor a tu, Bernat Estanyol, que a legítim esposa i prenga el teu com a legítim marit. I jo, Bernat Estanyol, prengue el teu cor. Mm. en lliuro al meu. Per sempre. Per sempre. al senyor i no t'acostis a la meva filla. Ves amb ta mare. Què no passa? Mare, què passa? No passarà res, no et moguis del Mi senyor, sigueu benvingut a casa nostra. Tenim set. Serviu-nos. que ho faci la teva dona. Els també. Més. Castanyol! al teu torn. La meva esposa n'està farta, que m'apareguin fills, bastards. I no la vull sentir-s'ho mica més. Compleix com un bon espòs, Cristian. però sembla que el nou espòs hagi consumat el matrimoni. No poc, mi senyor. Doncs si tu no has pogut, estic convençut que algun dels meus soldats podrà, oi, senyors? No. No, sisplau. No hi teniu cap dret. Vols aprofitar del dret del teu senyor a jaure amb la núvia i venir després a reclamar amb un bastar sota el braç? Uh, és el que vols? Uh, uh, Parla! És el que vols! Uh. Uh. Em sap greu. Ho de fer. No em toquis. Si no ho faig jo, envidau-lo. que el Brasil gaire acabat Has dit res. Et podies haver mort. És fill nostre. L'has vist? Té la mateixa marca de naixement que jo. La pica al costat de l'ull dret. Li diré, Marnau, Menja, ballera, menja! Sembla que et falten forces. Diuen que per aquí ha qui adoba les terres, però és un altre qui les sempre! Jo a les meves no deixo que cap pagès posi en dubte la meva virilitat. Ballera, jo de tu les prohibiria, les pigues! Acaba teu fill i acompanya'ns. Francesca, no! Francesca, no! Francesca! Has anat Estanyol. El teu senyor Llorenç de Ballera reclama els serveis de la teva dona per allotar el seu fill. No. What? <laughs> Què aquí? Marxa! Però està bé? Eres amic meu. Si Sisplau, t'ho pregun. Només vull saber com està. Bernat, tenim ordres de no dir-te'n res. Mira. El senyor va deixar el teu fill aquí. Sí, la teva dona el calmava donar li el pit. Fins que va venir la Godzilla, ella s'hi va resistir. Però la Godzilla és fort. Després, cada cop que la Francesca venia a donar-li el pit, hi havia soldats que l'esperaven per abusar-ne. I ara ja quasi no ve. Què fas? Endur-me el meu fill. No, no, no, Bernat, no ho pots fer, això! Surt! No. meu fill. Llit, Caleu foc a la casa! Deixeu-los anar! <tocs> Fill. Sí. Sí. <ríe> Senyor! L'heu trobat? Hem arribat fins a un perrac molt fondo. Hi deu haver caigut. Busqueu fins que el trobeu. Si no el trobeu, feu córrer la veu. Que el busquin a Manresa, a Barcelona, a Saragossa, fins i tot a l'infent, si cal! Francesca... Francesca! No els han trobat. Conec bé el cap de l'escapot. Ha dit que eren morts, però jo sé que mentia. Ni el senyor no s'ho ha cregut. De debò que mentia. Jo et cuidaré, Arnau. No deixaré que ningú et faci mal. Si no voleu que us desperti a bastonades... Tu què vols? Aquest és el taller d'en Si busques feina, no necessitem a ningú. Sóc parent del mestre. Eh? Parent? Tu ets un mort de gana i prou. Fot el camp d'aquí. Sisprou. Sí, que te'n vagis. Ja no tens el que et diuen. Marxa, si no vols que et facin fora a bastonades. I emporta't també, aquest diable. No parlis així del meu fill. Ja t'ensenyaré jo a replicar. Barrat. Bernat. Ets tu? Guillemola. Deixa la vares, mon germà. Ha endut el Javi, va. Bernat, què hi fas, aquí? I la teva dona? Guillemona... Han passat coses terribles. Com has gosat? Saps què passaria si trobessin un fugitiu a casa nostra? Dóna-li diners i que marxi. Només necessita que no el trobin durant un any i un dia. Després podrà demanar la carta de ciutadà. Serà un home lliure. Grau, coneixes perfectament les lleis de Barcelona. Però, mentrestant, en Bernat és un serf que s'ha rebel·lat contra el seu senyor. Un delinqüent. I nosaltres els seus còmplices, si l'amaguem. Graupuig, mon germà va sacrificar la seva herència perquè jo pogués tenir un bon dot. I gràcies al meu dot, tu vas poder deixar Navarcles i obrir-te a a Barcelona. No ho oblidis. Guillemona, només sóc un artesà. Ric, però un artesà. Els nobles en menys preien. Els mercaders m'ho Què dirien el Beguer i el Vall, si ho sabessin? El que dirien ells no m'importa. Això és el que dic jo. Vigila'l. Prohibeix-li sortir al carrer, si vols però amb un queda en aquesta casa, fins que sigui un home lliure. I el seu fill viurà i s'educarà amb els nostres. És una bogeria. No, si no els aculls, si no els amagues, abans o després els tindran i descobriran que són família nostra, família teva. I llavors el batlle i el veguer sí que tindran coses a dir. Què fas, a qui, espiar? Volia donar-li les gràcies. No li facis cas. En grau ha canviat molt. Ja no s'ocupa del taller. Ara es dedica al coberç. Vaixells, vins, olis... presideix la confraria. És un ploom. I només està pendent que el nomenen membre del Consell de Cent. Ja no el mateix. Però accepta que us quedeu. Però mai... Bernat, escolta'm bé. Mai... li expliques a ningú el que va passar amb el noi de la forja. Tu també has canviat molt, germana. Mm. Mm. Treballaràs de sol a sol a menjar i roba. El teu fill es quedarà dalt. La senyora Guillemona el cuidarà. Tens prohibit entrar a la casa, que ni se t'acudeixi a acostar-t'hi. No has de parlar amb ningú de la teva situació, ni tan sols amb els de dins. Dorms aquí. I apagueu aquests llums, que no ens regalen l'oli! No es el pichón que trobarás aquí. Quan podré veure el meu fill? Això no és cosa meva. Vinga. Què he de fer? Carregar llenya pels forns i procurar que estiguin sempre a punt. Deslladar peces a la part del darrere de la casa perquè s'asseguin. Desportar argila, netejar el fang i la cendra dels forns. Portar les peces acabades a l'entrada del taller. I vigilar els esclaus perquè no en trenquin o n'esquerdin cap. Fes-ho i et mato. Arrancaré la pell! Atigues! Jo això no ho donaria ni als parcs. Menja, ah. cal conservar les forces. D'on ets? De Molion, a l'altra banda del mar. Tots diuen que ets un valent. No has deixat que et peguessin. T'admiren. Si al algun dia decideixes fugir... No puc fugir. No puc abandonar al meu fill. Encara que només em vegi un parell de dies a la setmana, vull que sàpiga que sóc el seu pare. Tu tens fills? Podria ser quan amb captura la dona estava embrassada I ah, don't no, no. Deixa'm-la una mica més, Gaviva. Mm. Mm. Mm. Amb els esclaus no es poden demanar miracles. Només treballen per por a les foetades, però... el vostre cunyat... T'he dit mil cops que no l'anomenis així. El, el... el... el pagès és diferent. Posa interès en tot i aprèn de pressa. Què proposes? Dedicar-lo a feines de més responsabilitat. No ens ha costat diners com un esclau, ni tindrà contracte d'aprenentatge. Serà com un oficial, però sense ser-ho i sense pagar-li res. No t'equivoquis. Potser no ens ha costat diners, però és el treballador més car que tinc. Sí, ja, jo... Vull... Ja sé què volies dir. Fes el que et sembli oportú. Però que aquest pagès no oblidi que és el seu lloc, al taller, Ho et faré fora i mai no seràs mestre. Si et mors de tant treballar, no em faràs cap servei. Em vas faltar el respecte. Un altre hauria fet que et pengessin, però a mi m'agrada la gent en trem. Jo compleixo amb la meva obligació, avui que ho entenguis. Fas bé, la feina, i t'ocuparàs d'un assumpte de més responsabilitat quan jo hagi de sortir. Què és això? El segell de la terrisseria. Només hi fixa-t'hi bé se'ls hi posa les peces, que no tenen cap defecte com aquesta. que havia sortit amb els altres. No és agradable veure com véns un home. Javi, va, emporta't els nens. Diuon que era un pagès, que havia fugit de les terres del senyor. No devia haver passat l'any. Tu ja l'has passat. Què penses fer? Barrat, quan bates un home, tenés que sigui ciutadà o serf. Si et descobreixen, et condemnen igual. Val més que et quedis aquí. Vinga, Arnau! Vinga, Arnau! Jo m'ocuparé de tot. Tu limita't a atendre les dones. No em creus capaç d'atendre els teus convidats. No estic a l'altura, oi? En Genís superem nosaltres i... Vés amb compte, ets un salvatge com ton pare! Perdó. Margarida, l'Arnau, en Guillemont i tu supereu a la cuina. A la cuina? Però si Nadal, avui, i jo ja sóc prou gran. Per això, t'has d'ocupar dels teus germans. L'Arnau no és germà seu. Avui és un dia molt important pel vostre pare. Ha ajudat el rei a la guerra, i avui venen nobles artesans a retre-li homenatge. Per això us heu de portar bé. I el rei ens farà nobles a nosaltres, mare? Algun dia, filla. Algun dia. Ho veus? Et faràs un bon sopar. Gall, fruita confitada i coca d'enmeies. Que bo. Però m'estimaria més que sopéssim junts. Fa una mica de fred, Arnau. Val més que posés. Vinga, puja a la casa. Bones festes, para Què hi fas, tu, aquí? T'han convidat a sopar? A mi? I, doncs? El costum, després de tants anys... Què mires? Hi ha una esquerda. És petita. Gairebé no es veu. T'estimes molt el teu fill, no es pot negar. No et facis il·lusions, no arribarà mai a ser un dels seus. No vull que sigui un dels seus. El meu es va enrolar a les tropes del rei. Ja fa molt que no en sé res. Tornarà? Sí. Això espero. Segur? Us envejo, que estigueu tan únits. Si li passés alguna cosa, em moriria. Ma germana ha fet que estudi amb els seus fills, ha après a llegir. Creus que li farà cap servei? Mm. Mort, genovès. He enfonsat la teva nau. No, vostè, genovès. Els genovès us han perdut. Tuïtza el que jo digui. Ah, estranya! L'Arnau m'ha apagat de l'uny! Mentida! Margarida, deixa'm pau ton germà. Cabiba! Cabiba, porta més vi. De les Gerres Velles. Ho has entès?Sí, senyor. I afanya't, que els convidats tenen set. Para! Què vols, Margarida? Estàvem jugant als vaixells i jo li deia a l'Arnau que les nous genoveses no podien atacar Barcelona. I ell deia que sí. Doncs no. No poden, perquè són vaixells grans i passats i no poden arribar a la platja perquè encallarien. A diferència d'altres ciutats, Barcelona no té un port natural protegit del mar. Tenir port és important? Molt, filla. Si tinguéssim port, els vaixells podrien descarregar els molls. I no seria necessari tot l'eixam de barquers que recullen la mercaderia i la deixen anar a terra. Feu bondat. On? A la platja, a veure els vaixells. Però no ens deixaran a Nori. Tenen molts convidats. No se n'adonaran. som -hi! No podem. Ho veus? Tu no ets del meu germà. No ets de la família. No ets un Puig. Ets un covard. I vas? Sí. Jo també. Dresanes. Tampoc. al mar. Però... vinga! És molt freda. Vols callar? Eh! Faríeu alguna cosa? No, res. Fem una ullada per si de cas. Hem de marxar. El llamon està tremolant. Hem d'esperar que siguin més lliure. Però has mirat bé? La capiva ha buscat... ha buscat, senyora. I no són a casa, senyor. Hi haurà més d'una és molt clar. És molt clar, és nostre, per tant, aquesta. Home, tant com nostre, rei, del rei i dels seus senyors, no? No, nostre. No, no, no. el rei dels nostres diners i la nostra sang. La sacra... cap... Anem eh? a la figuer que m'es. Ja se'n van.' xemena. El llaón no es troba bé. Espera. Quan siguin més lluny... Esqueu per tot el barri, en Genís us acompanyarà. Dóna'ls-hi torxes. Amet! Avís els esclaus, anirem a la platja. Sí. A veure si són allà. Déu meu que no els hagi passat res. Senyor! On éreu? No meu, tens? El que tens? Què heu fet? Esteu xops? Ha sigut la nau! Ella ens ha convençut d'anar a la platja! Jo no volia! Oh, està glaçat. Aneu a la cuina! Compliu un gibrell amb aigua calenta! La pressa! No! Fora d'aquí! Vés-te'n! Què passa? Què passa? Com és que m'estan moll? Jo no volia, pare. No volia. Que no volies què? Què ha passat? Jo n'he no sigut. Hem sigut tots tres, pare. Ella diu que he sigut jo. I, i no és veritat. Es morirà? emporta te -la. Per què? emporta te aquí. d'aquí! Eres l'encarregada de cuidar-nos! No, <ríe> El demoni. Has d'explicar el que ha dit el teu fill. No puc. És ma germana. Què vols? El nen. Com està? Tens la barra de preguntar-ho. Així és com tu i el teu fill pagueu el que hem fet per vosaltres? Està pitjorant Avisa'm al metge dels jueus. No podem avisar al metge dels jueus. Què diran de nosaltres? Avisa'l! El nostre fill és mort! Guillemona fora És meu costat. Com està, ma germana? Pensava que no regeves. No rezo per mi. Rezo perquè el que està a punt de passar... no passi. Que vinguin tots. El nen, també. Vés. No! Deixa-me anar! Que no! No vull! Deixa-me anar! No vull! Que em deixis anar, t'he de dit! No! Sé que no has dit la veritat. Ens has mentit a tots. Però ets la meva filla i no vull agraeixar el dolor de ta mare. Així que no tornis a obrir la boca, entesos? Ja m'heu sentit. Tothom forra. Vinga, afanyeu-vos. No vull que el meu fill ho vegi. Ho eix, Bernat. No et busquis més problemes. No puc. Fes-ho per ell. Has treballa molt dur. No ho engeguis a rodar. Figueu-li la roba i lligueu-la a la viga. No és l'esclava qui hauria de fuetejar, sinó el teu fill. Vui que miri. Ha d'aprendre des de petit que una mala acció sempre comporta un càstig. Jo he els meus fills. Te n'hauries d'haver cuidat millor! No ho vas fer i per culpa teva... Per culpa teva el meu fill és mort! És mort! El meu fill és mort! Senyor. És morta, senyor. És morta.